رضي الله عنه دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت سے قال قال رسول الله دی فرمایي چې فرمایلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان للشیاطین بے شک د پار د یعنی لمۃ د شیطان د دالم ما په فتح دالام او په تجدید دميم سره د علمام نه لري معنا د دې نزول او قرب معنا د دې چې نزول او قرب د شیطان د پار ان شیطان لمتن بی ابن ادم د شیطان نازلی دلوي نزدیکی دلوي باندې ادم با. رازی و وسوسی و دا راضیه وسوسه چې دالمتن په معنا د وسوسه مراجی وللملكه لمته او د پاره د فرشتي ميز دي او نزول دي د بني ادم سرا فاما لمته الشيطاني حراچي اغنيز دي کېدل او وسوسه د شيطان دا نو وسه فاعادم بالشر نو غواده کول دي د شر هېره کفر خبره کوي د فسق خبره کوي د ظلم خبره کوي ګنا له لری د الله رسول الله فرما ری ری تیارای وتکذیب بالم حق او دارنګ نسبت درو کلی حق دلی تیارای چې حقی مسالې ته تو تکذیب وکړي لکه توحید د الله حبیب نبوت د بعرجوندن قیامت جنت او اور دا کوشش کوي چې خلق لوې جن او رستا جنت صاحب چسمه خو حیا کوي و اما لمۃ الملک او هر چې اغا دې کې دل دا ملک دی دا غیل حام سده فیعادم بالخیر نداوا کولی پا خیر سرا د خیر واده کئی ایک دا مزد پار دی تیاری روجی خبرہ و تصدیقم بالحق او اتصدیق دی په حق سرا چې تالوی کتاب اللہ منا قیامت منا جنت حق دے اور حق دے فما وجد زالکا چا چومند ددا خبر اے چې د پزلو کې د خیر خبرې چولې شي نو دې دی پوښي ان له من الله تعالی طرف نه الهام نه نفل یحمد الله الله حمد دی وایي چې الحمدلله زما په ذهن کې او اعوذ بالله پناه دی وګاړي پنو د الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شو وینا او بیا الله حبیب صلی الله علیه و سلم دا آیات مبارکه ولستو الشیطان یعدوکم الفقرا شیطان یریتا سود فقیرینا چه اعمال کړو لګول نو دا هوت فقیر شنو زکات نه منی منکرای و یامرکم بالفحشاء او حکم در کئ وی حیاو الله او رسول پنا فرمانه کی مال لګول ری تیارای او ور پسیدی والله يعذكم مغفرتم منه وفضلا رواه الترمذي دا حدیث امام ترمذی ذکر کړے وقال هذا حدیث غریب او فرمایلی دي چې دا حدیث سره ها حدیث غریب دا حدیث غریب دی او علماء په حال له الله رحم کی مرعات والے چې څومره نسخې د ترمیزی شریف موجودي راغی کې داسی ښیږي هاذا حدیث حسن غریب ایسره د حسن خبر او مشکات دی دیږي چې غریب ویلي او دغه شان ابن کثیر مو دا حدیث ذکر کړ په تفسیر کې نو آلته ابن کثیر وی چې امام ترمذی رحم الله اوه ها را حدیث حسن غریب درنګ ما مناوی مو دا حدیث ذکر کړو دغه شان ویلی نو ایکی دیشی آخو با نسخی دا تیرمیزی شریف مختلفی نو کی دیشی دا مصنف رحمت اللہ علیہ سرے و او پاگئی که داو چه هادا حدیثون غریبون هادا حدیثون غریبون یادا که چرے نسخ دا مصنف رحمت اللہ علیہ سرے دا غنوا نو بیاتی دا حسنن اغا قیت پاتے شعر دیلے کی آمون از خود ترمیدی چریف کسی دی چهادہ حدیث ون حسن ون غریب ون.